Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul Sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururia, și în vecii vecilor. Oh. N-au slujit fărturi, înțelepții lui Dumnezeu, fără numai mai lui, ci groaza focului, bărbătește călcă noi, se bucurau cântând. preală, Dumnezeu părinților noștri și Toamne Să laudăm bine, să cuvântăm și să închinăm Domnului, Cântându-L și preanălțându-L într-un toți vecii, Pre tinerii cei binecredincioși în cuptor, Nașterea născătoarei de Dumnezeu i amântuit, Atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, Pre toată lumea ridică să se cânte pre Domnul, lucrurile lăudați-L și îl prea într-un toți